Hoofstuk 290 Die bere vraag raad by Joosef as ‘n vriend van Cornelius. Yahshua waarski Joosef teen onvoorzichtigheid in saal in die godelike wereld bestuur. Soos ‘n volk is, so is sy regering. Yahshua laat sien wie die meester is. Maar ander keer, ook weer op ’n een voor sabbat, het verskye bere weer met hulle kinders na Joosef gekom om daar om te beraadslaag oor menige aangeleendhede wat hulle gekwel het, want hierdie bier het gewee dat Joosef op baie goeie voet met die gouverneer verkeer het. In hierdie tyd het Joosef ook 'n brief uit Tyrus gekry en wel van sy reenies, wat nadat hy uit Rome weer in Tyrus aangekom het, gevraag het na die welstand van Joosef en in die besonder van die klein Yahshua. Die bier het echte niks van hierdie brief geweet nie, en ook nie dat Joosef so'n groot vriend van die governeer Sirenius was nie. Josef wou toe met die brief te voorskyn kom, om die bere daarmee in een sekere mate te troos, omdat hy hulle daarmee wou laat sien hoe hy vir hulle doeltreffend by die governeer self een woord tegen die pachkoning kon doen, en dit verseker met die beste sukses, omdat Idoekia en die vijf meisies al aan Sirenius behoort het, Maar toe het die kindje onmiddellik vindig en baie heftig aan Jozef gesê, Jozef, Jozef, doen dit nie, want ek is die meester. As jy hulle die brief laat sien, dan sal ek die aarde slaan, want ek is die meester, ook oor Rome en nie Sireneus, of die keizer Augustus nie. Ek sê vir jou, as die volk beter sal gewees het as die pagkoning, dan sal ek wel gewet het om Archilaas te vindt maar aangezien die volk geen, aan, geen haar beter is nie, moet hulle hulle eie las in die pachtkoning, wat net soos die hele volk, een gierige hart is, maar dra. Het dit nie geheed nie? A oog om oog en een tand om tand, en sovoorts, so luid het ook, gierigheid om gierigheid, afgins om afgins, Daarvol, daarvolgens is Argylaas immers een ware artsverjaardvochtige volk, en hy moet bly soos hy is tot aan sy einde. Hierdie voorde hy die buren ontstel, en hylle sê, dit sou een mooi voorbeeld van die Messias vir ons wees, hy skel ons uit en prijs daarvoor die heide en argilaas. Maar die kynke het met sy hakskeen op die grond gestamp en gesê, Beef aarde, so dat jou blinde kinders ervaar, wat dit, dat dit ek is wat jou meester is. En plotseling het daar vier uit die plek gekom waar hy gestamp het, en die aardbewe bode met geweldige bewe. Toe het alle aanweesiges geskrik en gesê, Wat is dit toch vir een kind, want die aarde bewe immers voor hom? Laat ons hier vandaan gaan, want dit is nie goed om by die kind te wees nie. En amal het Jozef verlaat en vindig weggegaan, En so was Josef weer van 'n groot gevaar bevry.